4. Du bör hålla ditt sinne rent. Bevara din förmåga och använd dina talanger så gott du kan. 5. Välj bara en makis nedsträck nedsträckmaka med vitt blod. Bastardiseringen genererar folk och civilisationer. Distinktionerna mellan raserna är naturliga barriärer. Rasblandning bryter dessa barriärer och leder till kaos. 6. Förhör dig om föräldrarna när du väljer livspartner. Deras dåliga egenskaper kan nedärvas.